Пожадливо почне пити його і кричати від радості. Ще ніщо не зупинить її. Хоч би довелося й померти на оцьому крамезному майдані. Десь пориж не росте. Лише накривки від пляшок, недопалки та клапті з ужитого паперу. Підійшла до неї тиха річечка супій. Мовила гаряча Катеринина обличчя. Напоїла. Повернулася в своє русло. «Я ж казала, що вона допляста. Якщо народить, я помру і не буду шкодувати». Не здатна вона народити, знову вигукує Одарка, вирвавшись із Петрових рук. Йозю Катерино, ви не бійтесь, вона не дуже воно не болить. Це як зуба вирвати, а потім легко-легко, аж співати хочеться. Запопадливо радість її племінниця Галя, яка дев'ять місяців тому вийшла заміж, і позавчора сама стала матір'ю. Зате потім так легесінько на серці, що знову хочеться дитинки. З Дніпра з чернечої гори йшов вітер, і приніс і знайомі слова. Катерина, серце моє, лишенько з тобою. Хотіла сміхнутися, але не змогла, бо на неї напав новий приступ болю, і вона заметелялась по землі, заскрагутіла зубами і заплакала. Покійний тато ж магають гарапником змилених колгоспних коней, просто волосі летять з-під порятина. У воза зламалося заднє колесо, але вони того не бачать. Везуть на вершу хуру новеньких колисок, Гублять їх по дорозі регочуть, аж сльози в очах. Із колисок витрушуються палюстки дикого червоного маку, а позаду чвелом біжить їхня коза, тряса зеленою бородою і визбирує маків цвіт. І, каже, Біль Гаспицький. А з ріка його нема снаги, бо всі ми народжені з цього болю, і він буде з нами завжди. Марія, Марієчко, поможи мені народити, проквилила Катерина і вхопились руками за живіт. Добродіка вклякнула біля неї на коліна, втерла очі краєчком хустки, добула з кишені якесь насіння і посипаленим катрію. Терпи, серце моє, терпи, я тобі в цьому не можу помогти. Се зілля тобі жар зніме. Пам'ятаю лише, що надиматись треба, не соромся, народжуй. Нові перейми розпанахали її тіло, загойдали свелетенський майдан під нею, покотились в різні боки вози, побігли за возами випряжені коні, побігли люди і віхола червоних макових полюсток заступила небо. Атрія закричала, забулася в пекельній пропасниці, і відчула, як роздвоюється на себе зовсім іншу, ніж була досі, і на маленьке рожеве дитя, точнісінько таке, як на її картині «Щастя», з голубими пророчими очима, з кучериками. Лежить воно на трояндах і барвінку, зазираючи в очі соняшники й лелеки. Райське полегшення зійшло на її лону. Хвисткий туманець уповив її медовою зморою, почав обережно вколисувати. Марія, прошелестіла вона з печеними губами, покажи хоч на краєчок ока, покажи мені моє дитя. А де ж воно? Танцює одарка серед Майдану, гамселить кирзовими чобітьми в суху землю і приспівує. Ой, вип'ю я раз і два, катря, дівка Ялова, дам лиха за каблукам, за каблукам лиха дам. Віддайте мою дитину, я ж нічого не винна, віддайте. Від власного крику, болю і сорому вона прокинулась. Мокра від сліз подушка пекла її щоку. Збитоков дравалялась на підлозі. Судоми звела хворі ноги, і вона не відчувала їх. Соняшники з місяцем зазирали в плічілкове вікно. Недомальований старий пензі і картини. Все йде, все минає. Шкірів свої старі підгнилі зуби і скидався на потворне страховисько, Навіть надколена тріска, в яку вона... Клалась стільки замилування і лагідної вигадки, зараз була схожа на покалічену баспалу руку химери, що тягнеться до неї. Настінний годинок мастерливо вимолочував зночі хвилини. Катерина лежала така знищена, самотня, що навіть не мала сили збагну, чи... збагнути, чи жива вона, чи може, хволим корінчиком свідомості зачепилась за цей світ і повисла, байдуже очікуючи, що він зараз обірветься. Покашлювала мама в кімнаті через сіну, прокльовували на ніч молоді загребенські півні, яким змалечку поталанило уникнути пасурів всіроштаного кота, котрий минулої зими приволік на Петрове подвір'я навіть царця, хоч морда його не загоїлася й досі. Сон ще жив у ній і зі всіма його жорстокими подробицями. Вона чула голоси, бачила людські обличчя, переживала свій сором і голодну примарність пережитого. Стояли перед очима запорошені, одарчені карзаки, тато гнали коней, запряжених у воза. Степом і зламане колесо глибоко орало землю, довго розгойдувались погублені колиски, з яких витрушувались пелюстки дикого маку. У її покликала мама. — Катрі, що нам з тобою? Чом не встаєш? Подай но мені води холодненької, і де смерть моя віця? Чим я така нелюба, що веселя підкосила, а мене, як корча? Обминає своє колесо. Мати говорила про свою смерть, як про близьку подругу чи родичку, котра не обіцяла прийти на гостину і забула, відькаючись по чужих хатах. Не раз уже чула таке від матері, одначе звикнути не може,